11. fejezet Luke kábultan támolygott a hajó eleje felé. Alig hallotta az energiasugarak becsapódását, ahogy sorra robbantak odakint, mert gyöngék voltak ahhoz, hogy áthatoljanak a védőpajzsokon. Saját testépsége épsége pillanatilag a legkevésbé izgatta. szemmel nézte, ahogy csubakka és szóló teszvesz a Nagyon remélem, hogy az öreg agyonvágta azt a vonósugarat, mondta éppen a koréliai.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 De abban repülők rüktába csak darabokban vagyok hajlandó visszamenni. Vedd át! Sarkon fordult, és kisihetett a pilót fülkéből. Gyere vele, möcskös! szólt a Luke-nak, amikor belépett az utastérbe. Még nincs vége a mulatságnak. Luke nem válaszolt meg sem moccant, helyette Leila fordult mérgesen szóló felé. Hagyja békén! Nem látja, milyen sokat jelentett neki az öreg? Robbanás rázta meg a hajót, kis ilyen a földre döntötte szólót. És akkor mi van? Az öreg ember azért áldozta fel magát, hogy lehetőséget adjon nekünk a szökésre. Te talán nem élnél vele, Lúk. Jobb szeretnéd, ha Kenobi potyára dobta volna oda az életét? Luke fölemelte a fejét, és üres tekintettel bámult a koréliaira. De nem, is üres volt a tekintete, inkább valami kellemetlen öreges pillantás volt ez. Szó nélkül felállt, ledobta a köpönyeget, és csatlakozott a koréliaihoz.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 Széles ívben ő is felrántotta a gépét, s új befogó pályára állt, hogy a következő hullámban ismét támadhasson. Szóló tüzet nyitott egy másik támadóra, s az ellenséges pilótája is hiány darabokra szaggatta a gépét, ahogy kétségbe esetten igyekezett kitérni az erőteljes energiás sugárnyalábok elől. A kapkodó manőver során veszítette magasságából, és átsodródott a teherhajó túlsó oldalára. Bár a szemébe világított a közeledőgép reflektora,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 Bár az ernyő félig meddig hárítani tudta még, az energia sugár olyan erős volt, hogy így is szétrobbantott egy nagy műszer szelvényt a főjáratban. Szikra zuhateg és sűrű füst szállt fel a nyomában. Átudító egykedvűen elindult a valóságos kis pokoltűz felé, miközben a hajó félelmetesen meglódult, amivel a kevésbé szilárd lábakon álló szripió nagy íven berepült egy alkatrészekkel teli raktárfülkébe. fülkébe. A pilóta fülkében villogni kezdett egy jelzőfény. fény.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 Azt hiszem, hogy elvesztettük az oldalmonitorokat és a jobboldali elhárító pajzsot. Ne aggódjon, mondta neki szóló némi reménykedéssel, toldva meg pillanatnyilag kis rövidke önbizalmát. Ki fog tartani az öreg lány? Esdekelve nézett a falakra. Hallasz, hajó, tarts ki! Csubi, róváld őket a bal oldalon tartani, mert ha... Belé fagyott a szó, amikor, mintha semmiből termett volna ott, előbukkant egy tívadás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 A császári vadászgép gyors ütemben terjedő, foszforeszkáló porfelhővé változott. A másik gép pilótája láthatóan felmérte az időközben, igencsak megcsappant kezdeti fölényt, megfordult és teljes sebességgel visszafordult. – Sikerült! – kiáltott föl Leila, és megölelte az elképet Vukit. Csubakka rámordult. – Igen gyangéde.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 Kétlem, hogy a pénzen kívül bármi vagy bárki érdekelni. Luke egyre követte a tekintetével, míg el nem tűnt a főraktérben, majd az Engem! Engem érdekel! Aztán belépett a pilotafülkébe és elfoglalta a csubakka megüresedett helyét. Mit gondolsz róla, Han? Próbálok nem gondolni rá, bágta rá nélkül szóló. Luke valószínűleg nem akarta, hogy Szóló meghallja a válaszát, de a koréliai mégis meghallotta, hogy azt mormolta, helyes. De azért, mondta Szóló tűnődve, annak ellenére, hogy piszokul fel van vágva a nyelve, van neki sütni valója. Nem is tudom, mit gondolsz, elképzelhető, hogy egy hercegnő meg egy ilyen magamfajta fickó. Nem, vágott a szavába Luke. Elfordult és félre nézett.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 s a láthatatlanul rikoltozó és víjogó őslakók ismét birtokukba vették jogos birodalmukat, a dzsungelt. Építői alig, ha ismertek volna rá szenték belsejére. A sziklát hegesztett acélfal váltotta fel, s a helységeket elválasztó foácsulatok helyére öntött vas szelvények kerültek. De az sem valószínű, hogy észrevették volna azokat a sziklába vált alsó szinteket, amelyek,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 A hihetetlen sebességgel kiáramló műszaki adathalmazt először nagyobb teljesítményű számítógépagyak lelassították és megemésztették. Aztán selektálták a kritikus információt, amelyet most már emberek vettek át további elemzésre. Szippio egész idő alatt ott állt ártu mellett, és őszintén csodálta, hogy egy ilyen egyszerű kis robot agyában ennyi rengeteg komplex adat fér el. A központi eligazítóterem mélyen a szent gyomrában helyezkedett el. A hosszú, alacsony mennyezetű előadótermet elő egy dobogó és egy hatalmas elektronikus vetítveernyő zárta le. Az üléseken pilóták, navigátorok és itt-ott elszortan ártu egységek foglaltak helyet. Hánz szóló és csubakka, mindketten türelmetlenül és igen kényelmetlenül érezve magukat olyan messzire húzottak a tisztekkel és szenátorokkal telőzsófolt emelvénytől, amennyire csak lehetett. Szóló a tömeget fürkészte, lúkot kereste a pillantásával, minden józan könyörgés ellenére az a bolond kölyök belépett a hivatásos pilóták közé. Lúkot ugyan nem sikerült felfedeznie, de hirtelen észrevette a hercegnőt, aki valami kitüntetésekkel teliaggatott veteránnal beszélgetett komoram. Amikor a vetítőernyő túlsó végén él, felállt egy magas, méltóság teljes úriember, akinek alig, nem jó néhány kioltott életszárat már a lelkén,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 a széksorokból felálltak a férfiak, nők és gépek, és áramani kezdtek a kiáratok felé. Szorgosan zümögő felvonó ontották véget érni nem akaró folyammon a start szintre az elszánt embereket. Feneketlen mélységekből érkeztek föl ide, az ősi szentély legfelső szintjéből kialakított hangárba, amelynek a bejáratában most megjelent Lux szripű és ártudító is. Sem a beszálló hajózó személyzet nyűsgése, sem az utolsó ellenőrzést végző pilóták sürgése forgása, sem a géptörzsektől elválasztott energiakábelek nyomában felszökő szikraözön nem tudta megragadni most lók figyelmét. Tekintetelje két jóval közelebbről ismert alak tevékenységére irányult. Szóló és csubakka egy fémkazettát rakodott be egy páncérozott terepsiklóban. Annyira lekötötte őket ez a tevékenység, hogy szinte észre vették a körülöttek zajló előkészületeket.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 Talán még hasznot is venném. Az a kalmár pillantás feldőítette Mi lenne, ha egyszer körülnéznél, és a változatosság kedvért magadon kívül is észrevennél egyet mást? Tudod jól, hogy mire készülünk? Tudod jól, hogy mi forog kockán? Biztos, ha hasznát vennénk egy jó pilótának. de meg egyszerűen fakképté hagyod őket. Szóló nem látszott, hogy különsebben hatott volna rá Lúk kirohanása. Azt mondod nekem, Mire jó a jutalom, ha az ember nincs a bőrében, hogy elkölcse? Megtámadni a harcálomást, no, én nem így képzelem el a barátságot, inkább az öngyilkosságot. Igen, hát akkor vigyáz magadra, han! Pont a csöndesen lúk és indulni készült. Bárha nem tévedek, ebben te vagy a bajnok, igaz? Azzal elindult vissza a hangár mélye felé, oldalán a két robottal. Szólo csak bámult utána, habozott, aztán oda kiáltott neki.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 Annyira elmerült Kenobival, a hercegnővel és Hánnal kapcsolatos gondolataiba, hogy észesen vette a tagbaszakat alakot, aki oda lépett hozzá, és keményen megmarkolta a karját. Megpördült, és önkéntelen haragja egy pillanat alatt meglepetési oldódott, amikor felismerte: Lúk! kiáltott fel a nem sokkal idősebb férfi nem hiszek a szememnek! Hogy kerülsz -e ide? Csak nem jössz te is velünk!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 Harcegzett férfi figyelmét, akit a fiatalabb pilóták csak, mint kékvezért ismertek. Szemöldökét a kíváncsiságában, ahogy kettejük felé közeledett. Arcát ugyanaz a tüzemésztette, ami a szeméből is kikivillant, és amelyet nem csak a puszta forradalmi lelkesedést táplált, hanem mindez a számlálhatatlan, osztogatott igazságtalanság is, amelyből oly sokban volt része az elmúlt évek során. Az arc atyai jóságtól sugárzó maszkja mögött dühöngő démonált állt, s készen, hogy bármelyik percben elszabaduljon. Nem kell már sok idő, s kiszabadulhat börtönéből. De most ez a két fiatal ember kötötte le a figyelmét, akikből nagyon könnyen, javink körülkeringő, parányi fagyott húsfoszlányok válhatnak néhány órán belül. Egyiküket felismerte. Nem te vagy Luke Skywalker? akinek most adták ki azt a T-65-ös Incom gépet? Uram, szólalt meg Bix, mielőtt a barátja mukkanhatott volna. Lúk az összes külső tartomány örökös mély repülő bajnoka. Az idősebb férfi barátságosan hátba veregette Lúkot, miközben a hajóját tanulmányozták. Erre büszke lehetsz? Én magam is, vagy ezer órát repültem Incom szöcskékkel. Egy pillanatig szünetet tartott, mielőtt folytatta volna.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 Az a Big elindult néhány egymás mellett várakozó vadászgép felé, és közben megigazította a öltözetét. – Olyan lesz az egész, mint rég, Luke! Megint mi leszünk az ellenállhatatlan ikercsillag. csillag! elnevette magát. Ezzel a felkiáltással biztatták egymást mindig, amikor még a homokdombok és kiszáradt farönkök pilótái voltak, ott a hámló, vakolatú, homokfoltos, ankorhedi épületek mögött, sok-sok évvel ezelőtt.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 Figyelmeztette jó a kisebbik robotot. – Vissza kell jönnöd! Ha nem jössz vissza, kivel fogok akkor veszekedni? Sripionál ez a pörlekedő, nyaggatás, túláradó érzelemkitörésnek számított. Ártu még akkor is maga biztosan fütyögött neki, amikor Luke felmászott a pilóta fülkébe. Látta, hogy a hangár túlsó végén a kék vezér már besziazva ül a gépében és jelt ad a földi személyzetnek.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 Önbizalma folyamatosan erősödött. A műszereken néhány egyszerűsítést eszközöltek, s így már, ahogy a kék vezér is mondta, alig különbözött egy szöcskétől. Valami megkocogtatta a sisakját, s barra nézett, ahol a startfőnök hajolt oda hozzá. Torka szakadtából kellett hogy egyáltalán hallani lehessen, amit mond a sok, sok gép fűsüketítő dübörgése közepette. Az erkettese nincs valami prima állapotban. Akarja, hogy kicseréltessem? Luke egy rökkebb pillantást vetett hátra, a besziazott robotra, mielőtt válaszolt volna. Arthur úgy feszített ott, mintha a szerves része lenne a gépnek. – E ne jusson az ég szerelmére! Ezzel a robottal végig csináltunk már egyetmást! – Minden rendben, Artú, a robot megnyugtatóan csippantott egyet. Amikor a startfőnök félreugrott, Luke még egyszer végigfutatta a szemét a műszereken.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 Valami kattant a fülhallgatójába. Válaszul megérintett egy kis kapcsolókart. A gép előre gördült, először lassan, aztán egyre gyorsabban, és szélbe vette a szentély tátongó kiáratát.